Nu alltså Jakob, jag har... Spelar du jag spelar in igen? igen. Jag, jag har aldrig varit mer redo än vad jag är nu. Jag känner mig oerhört begåvad plötsligt. Men utan, eftersom det vänder på en du... du... Det här var verkligen exakt samma inspelning fått för dem förut. Vi ska bättre för... Liksom, ja. Vi har spelat in i kanske fem minuter. Nej, jag inser att jag inte alls spelat in på rätt sätt och inte heller har ett utrustning och har kopplat in fel och... Gjorde allting helt galet. Och det är den här fem minutersinspelningen som ingen av mig någonsin kommer att få höra. Började med att jag prata om att jag är så jävla uppåt. Och så jävla på. Och allting går, går, går bara går bra. Och att eh, snart kommer ni märka att livet går helvetet Och det kommer rasa innan den här podden hälsynet tar slut. Och det gjorde det. Det var tusen procent Så att vi går in i ombytta världen. Ja, och så äh, vet äh, inte det är. Men alltså. Karin, nu är det du som inte du här är positiv här. Och så är det jag som... Jag känner att du var negativ. Var ja, du? Men vi du visade då. Jag var lite mer så här. Hu, hu, hu, hu. Och nu är vi tvärtom. Ja, eh, men jag, jag kände ändå att jag fick jättemycket energi nu när du inte efter vad då, 400 avsnitt vet hur man kopplar in sig för inspelning. Det är ändå spännande. Till mitt förslag. <laughs> jag jag kommer ju på att det var fel. <laughs> ja. Hälften av felen kom får... du på själv Jag kom på den aldrig ja. Sen kan man ju skylla på att jag borde ha kommit på Jag borde ha knäckt det själv också Eftersom jag tittar på dig Så borde jag ha sett det också mm. Men det gjorde jag inte förrän Nej. du sa det då såg fall, jag. vi börjar om, vi ja, om men... Det går inte att ha samma samtal, vi får ett annat samtal Men i vilket fall som helst Så är det januari Vi är tillbaka i podcastvärlden Karin har haft en bra allihet? Jag har haft ett, en bra ledighet. Eh, det har jag haft. Eh, jag har nått de senaste dagarna av ett eh, litet rykte om att jag är den som sätter, eh, alltså med Karin får man höga betyg. Oj, wow. Det är ju... Ja, jag vet inte om jag är helt nöjd med det ryktet. Eller jag är ju... Jag, blir väldigt, jag vet inte om det. är För jag har nått det här ryktet via... Mina barn har sagt det här till mig. Och jag vet inte riktigt stämmer det? Eller vem är det som har sagt det? Och, och, och, och är det så? Så vill jag ju inte att det ska vara så. Eller vill man... Varför är det så? Och, och var kommer det ifrån? Det är ju lite läskigt. Jag tror inte att man behöver eh. tänka så himla konstigt. Alltså så här, det kan ju på olika saker. Jag förstår att lärare generellt sett inte vill vara den som sätter höga betyg. För att man blir... Men blir nog mer ifrågasatt då. Än om du sätter för låga betyg. Så. Det är liksom... Det ena är nog, mm. känns nog mer rätt än det andra. Även om det inte borde vara det. eller så men, men, men, men, mm. Mm. Men, men man får också vända på det och tänka så här att liksom, det kan ju vara att skit i med, med liksom en person överhuvudtaget, en lärare, en elevgrupp som får högre betyg än andra. Det kan ju bero på att de har fått undervisning som också är mer så där riktad mot... Alltså det finns inga förutsättningar som, som faktiskt motiverar en så Eller när vi sitter och har en grupp som jag har haft de senaste åren så kan det vara så här, här, är en grupp som har blivit lärare varje år här är en grupp som har haft samma lärare hela vägen här är en grupp där det liksom får en sån annan studiero eller där det är liksom här har vi få till en bra undervisning där elever har fått mycket, mycket, mycket god undervisning i många tillfällen att få lära sig om liksom skillnaden på kvalitet att man får se, så här, här är E-nivå, mm. här är C-nivå här är A-nivå Skriv på det här sättet, resonerar på det sättet. Gör så här så får du verktyg och nycklarna för att liksom prestera på en högre nivå. Oavsett vad du kan och inte. Många elever kan väldigt mycket men de kanske inte lär sig hur man presterar och visar det på det sättet så. Eller tvärtom att man liksom man får inte mm. för att lära sig för att det här saker som händer i vägen. Och en del det kan ju vara, liksom, vara slump men en del det kan mycket väl vara liksom, alltså strukturer också. Och där kan det mycket väl vara så att du är en lärare som får elever att verkligen så här göra jobbet att lära sig det de behöver för att kunna få höga betyg och det är, i så fall kan det vara 100 procent det är liksom en hedersbetygelse även om det också skulle kunna vara mm. så att säga ja, nej, hon bara sätter höga betyg för att hon fattar inte läroplanen. hon bara liksom blir alla sköna och får lite går, liksom resultat bara man fiskar lite typ Mm. Och att hon vill vara kompis med mm. dem. För det är ju det man är rädd för. att, att, att för att Det är ju den här att jag har ju inget problem att skoja och, och säga till och ha en relation till elever. Det tycker jag är ju en förutsättning för det här jobbet. Jag, det har jag pratat många gånger om i podden att, att relationen till elever är en vägen till lärande. <här> men, men liksom så att man måste ju för fan kunna liksom prata med dem och förstå att de är olika och, och tycka, tycka om dem helt mm. enkelt. Men det betyder det betyder ju inte att vi är kompisar Nej. och att kunna säga till en elev att du har ett E när eleven själv vill ha ett B eller ett A. Det, måste man ju, det, det, det samtalet måste man kunna ta på ett konstruktivt sätt. Ja. Även om man också måste kunna motivera, för det tror jag däremot att jag har utvecklat en kunskap om. Att få elever att känna sig stolta över sin prestation- oavsett vad siffran visar eller bokstaven visar att, känna att, att var, bära sitt e med stolthet För jag kan tycka att det blir så hets liksom runt de här betygen att eh, man kan ju ha gjort en jätteresa från f till e mm. som är betydligt mera häftig än från b till a om ni förstår mm. vad jag menar. Mm. Mm. Och att man är, och att man är stolt över det och att den stoltheten då kan känna att man känner sig nöjd med sitt betyg mm. oavsett hur den siffran ser ut Eh, men samtidigt så blir jag ju lite nyfiken Vad det där ryktet Om det nu finns Vad det står för Så det ska jag bara vidare med eh, Med start eh, imorgon tror det jag finns Det finns en enda rolig dimension Föreställ dig att du var liksom ja. barn till en lärare Och så får du första gången höra ja. om så här, Hur är dina föräldrar som lärare På en skala Från det ja. allra sämsta du kan höra Till det allra bästa du kan höra Hur placerar du utifrån liksom barnperspektivet då Ja men dina föräldrar, din förälder sätter ju med den personen kan man få höga betyg om det var det så riktigt så. Är det en bra grej eller en dålig grej att den där föräldrar är sådana lärde? Jag vet inte. Nej fy fan hon är så jävla orättvisa. Hon är så jävla sämst, är Hon hatar alla. Ja. Vet, de här gruppen. Det, det, det är det allra, allra sämsta. Ja. Dina föräldrar sätter höga ja. betyg eller din föräldrar sätter höga betyg om liksom så. Man kan få höga betyg av den personen. Det ska ju inte vara så himla ah. dåligt. så gör är inte. Jag vet inte. Jag har väldigt svårt och Jag hoppas att de inte skäms för mig. <laughs> I alla fall. Nej, <laughs> Men jag vet inte. Det här, ja, eh, spännande. Men det här är första gången det har hänt. Att det har kommit rykten och det hållet. Liksom, att, att rykten om mig till dem... Eh, Ja, uh, ah. det var det. Hur har din jul varit då jag? Min jul var bra. Jag har varit hemma och kylat och tagit har varit väldigt, väldigt, väldigt eh, trött precis innan. Jag är inte mycket som blir på den, men eh, jag har fått något som heter obstruktivt sämlat så jag har sett problem och är allmänt ganska trött hela tiden. Eh, så jag har varit inte så här, extra och slutet på terminen trött, men bara allmänt varit liksom, så här. I behov av paus. Typ. Så det är vilar mm. mycket, och sen. Eh, har jag varit på ett sådant där läge. Med den organisationen som jag är aktiv i På min fritid. Eh, I Stockholm. I åtta Det var fantastiskt. <laughs> eh, Möter <mäta ett> lite <laughs> ungdomar. Möter nya människor från andra länder. För att liksom få nya perspektiv på tillvaron. Det är superuppriskande. Väldigt så. Eh, energigivande. Jag kommer hem från den här. Upplevelsen och Tillbaka i vardagen. Med en idé om att jag kanske Förstår. Kriket, eh, Det har jag aldrig tänkt att förstå i mitt liv. <här> det, jag, jag gick till en frukost en morgon och var så här, där det här kommer jag aldrig förstå. Och så samlade jag in till en person från sob som sa, nej men jag, jag håller på med det här. Det är en såhär komplicerat. Kolla, jag ska förklara det för <här> fick jag förklara det där för en frukost och sen sa Anna, ah, nej men det där verkar ju ganska logiskt. Men är det det Men är det när de har afternoon team? Precis, det är ingen håller på ganska länge. De... Och de står du vet, och skjuter fram och tillbaka ja. och de har så pfff. Pff. Du beror på lite när man startar. Ja, men man kan men... ha absoluta t -pauser. det. Det är nog en del av det. Ja, men jag har ju, jag har ju sett det i, i må, äh, en landslagsmatch. Jag har varit på cricket i en landslagsmatch mellan äh, Pakistan och Nya äh, Kan du rätta äh, Zeeland? Alltså alla de gamla kolonierna, ja. det är väl de som håller på med det. Liksom. Ja, men, men, men det, jag äh, kan ha varit det. Eh, och så, så var jag där Och så såg jag det eh, Och jag såg, eh, i tre timmar såg jag Och förstod ingenting Och sen gick jag... ja, nej, nej. Men det var i, i Abu Dhabi ja. eh, i, nej, ja. men det, det är nog så. lite den eh, känslan jag har fått också Och nu har fått förklara för mig varför? För det var en av mina frågor Varför det är, långt? är det så himla långt Det verkar som att hålla på väldigt länge mm. Och då svarade ja nah, men det blir ju på Men liksom, alla ska ju få sin chans att skjuta Typ Ah, okay. Det låter ändå rimligt på något sätt Ja Jag ser inte äh, att jag förstår det inga följfrågor, Men jag har en känsla av att jag förstår det bättre med hur det innan Och det är en av så här, små landvinningar Som jag har gjort den här, den här ledigheten Sen blev vi som landare sjuka sjuk liksom, I de sista dagarna Så det, jag också har också tagit mig igenom du vet, men det Dunderförkylningen ja, Men det Det är liksom Det är, bra, det är gjort, bra På något sätt Och så tar man sig vidare för det så nej, jag, jag känner jag är ganska laddad. Jag är motiverad. Vi är ändå, som några få veckor sedan det är sportlov igen. Det här kommer att gå bra. <laughs> härligt, härligt. Ja. Är det någonting som... Nej, men jag, vad, vad, ska, vad ska vi ta? Nu har en grej som jag fastnar med. En liten grej, som jag såg som var under julen. Eh, som jag vill testa mm. det med. Apropå det vi vet Vi ska bara ner oss i det. Men, men apropå det liksom... Åh, börja. Får mig inte starta. Får man inte att starta. men apropå det, liksom, det paradigmet som pågår. Den liksom berättelsen som pågår om skolan. Så var det en mm. debattartikel som jag såg från... Jag tror den ligger upp på... Eh, random sociala medier. Det finns många sociala medier längre. Men det är brudskar kanske. Mm. Och där var det en skriven av gäng som undervisar, och lektorer som undervisar svenska på lärarutbildningen på olika lärare i säten. Typ. Sen pratar de om så här, lärarstudenter, mm, liksom, mm. språkförmåga och liksom, eh, lärare som ansvarar att förmedla språk och, och liksom, hur viktigt det är nu när vi har fått läslistor i skolan. Och så, att även liksom, lärarutbildningen mm. borde ha läslistor och man borde liksom, undervisa på en, u, u, högskolan med skönlitteratur. Och då blev det så här... I, i, vänta paus <laughs> liksom, här ska inte vara någon sorts akademisk jag, jag förstår naturligtvis att, att man promotar liksom att lärare läser men liksom, i, i, term, i namnet av att vara en akademisk utbildning kan man ha något annat än forskning som litteratur, kan man ha så här, här ska ni läsa den här litterära boken för att bli liksom, för att erfara hur det är att vara en läsande elev typ, ja kanske men, men det känns lite som du vet den här obligatoriska dramakursen man tog i första terminen på lärarutbildningen för att där alla människor måste gjort det två och en halv högskolepoäng eller vad det var typ men det känns lite som att det, det finns lite pajit men... i det eh, som vi fick mig fråga för det de landar i var så här om vi tvingar alla lärarstudenter att läsa skönlitteratur när de är studenter så kommer fler lärare vara människor som läser och då kommer de vara bättre på sitt uppdrag att undervisa i läsning och min fråga till dig är, håller det resonemanget, tycker du? Ja. <laughs> min korta... Nej men så här, alltså, lärare i svenska i alla fall har ju alltid haft, och det, det efterfrågar ju jag. Alltså, ska du undervisa i svenska? När, när jag läste förr, alltså det den gamla lärutbildningen, så läste ju jag... Eh, läste ju jag en utbildning där jag var tvungen att eh, läsa. Ja, det var en otrolig mängd litteratur. Eh, jag tror det var sju romaner i veckan eller sådär. Alltså, man läste där hela inte... tiden. Nej. Eh, nej, nej. Under min min tjänstlärare, alltså, sju när jag romaner vet, i veckan. Alltså, kan det stämma? Ja, ja. ja, ja. Eh, var helt, eh, det var helt absolut. Liksom eh, man läste hela tiden och det gjorde ju att man slu Man läste inte mer efter det. Eh, och, och det var Alltså man, läste ju, man lärde sig att läsa fort Och man lärde sig att läsa lite grann av roman, Men man skulle liksom plöja Väldigt, väldigt mycket Av de här klassikerna Och, och den här litteraturen eh, Hur lång period pågick det? I eh, ett, och ett och ett halvt år Måste du va? Nej vänta Ett år, ett år, Så år 40 ett år. gånger 7 alltså 70, 140, 280 Liksom titlar Titlar. Ja. Ja, ja Obligatorisk litteratur. Obligatorisk litteratur. Eh, som vi hade tentor på. Ja, eh, som, nej men du vet. Sådär, vi, hade, vi hade tentor på. För att man då skulle. Och så ser det ju inte ut idag. Idag är man ju glad om de liksom har läst lite grann. Eh, när de kommer som lärarstudenter. Och då brukar jag ge dem sådär titelböcker Och säga att de här behöver ni ha läst. För att det ska liksom... Eh, för att du ska kunna undervisa i litterat, ämnet litteratur så behöver du ha läst litteratur. Eh, så. Eh, och det tror jag ju gäller även för högstadiet att du behöver, om du ska kunna undervisa om hur man läser litteratur, behöver du också läsa skönlitteratur. Eh, och det, så att någonstans så behöver du ju vara en läsande människa och då behöver du också kunna och du behöver ha erfarenheter av att diskutera litteratur och där i tror jag ju att eh, man behöver träna på det och det gör man ju bäst på att faktiskt läsa böcker och diskutera dem och komma fram till olika saker och så eh, och, och, och jag var inte jätteglad när jag plöjde de där böckerna och gudarna ska veta att jag plöjde vissa delar att jag har fått läsa om väldigt mycket som man läst under utbildningen mm. igen. Men men det, det är klart att det. jag, jag tror på det. Mm. Eh, även om jag tror att eh, man behöver göra på annat sätt idag. Utifrån att man idag... Eh, alltså man behöver göra på ett annat sätt utifrån att det idag... Man är en helt annan läsande människor idag än vad mm. vi var. Men när du berättade då får jag lite så tänka jag tror... så det blir om så här, när jag gick i min naturvetenskapsutbildning, eller så här, min, det till NO-lärare, så är vi en biologilektor, mm. eh, han var att ta fan lektor på sig nu, och det var, om han kan man säga, en biologilärare från 80-talet, han hade drömmer 300 mm. uppstoppade djurarter, så skulle man lära sig alla 300 arter, och så skulle man få ett förhör på 30 stycken, och godkänt var 27. Och frågar, ja, precis. Yes! Och så var det någon yes! som frågade jag så här: men, men, På vilka grunder är det så godkänt på 27 av 30? Det brukar vara liksom hälften som är godkänt inför <laughs> på de frysande tentorna Nej det är för att det är så jävla enkelt? Vad ser du? Så går han. <laughs> de bara, och det var ju det, det var inte svårt att vara Att det, var så här, ja, det där är en ekorre det, där är, en, en en, liksom, det där är en bild på en ugla, det är en bild på en elie. Alltså, det är så här: Har du 15 av 30 på det, så du fortfarande inte liksom du är knappt en levande mm. människa så Jag förstår grejen med att ha högre kassor. Men det känns som att det är lite den Han skulle kunna vara gift med, med En fru som undervisar litteraturvetenskap Som säger säga här, här är 280 böcker du ska läsa <laughs> För att liksom är det med? De två människorna skulle kunna komma väldigt bra överens mm. <laughs> Min poäng mm. Ja alltså ja. Jag, jag kände att jag går Nej, men väldigt, Jag väldigt ser inte att det är fel Jag, jag, samma... jag vet inte liksom argumenterar emot det Jag bara kände så här Har de här människorna helt landade rätt i det är det rimligt att man kan jag tycker man ska sättet vara läsande för det, det borde man vara som en bra förebild som man ser som att här, alla människor alla lärare borde träna för att till exempel liksom, promovera bra hälsokost alla människor borde liksom vet, man borde leva ett bra liv för att vara nej, bra förebilder okay. man borde liksom vara man borde liksom eh, jag förstår att man har då så att sitt liksom sitt ämne och sitt intresse man ska, det, så man skulle ha relationer och så och liksom det det finns någonting i det som är allmänt så där vi ska så och jag, jag kan nog tänka mig att jag kan förstå till och med att alla lärare borde läsa mer om vad de gör. För att de har liksom blivit bättre människor av de erfarenheterna. Men var går gränsen av hur mycket man kan begära av människor utanför dess arbetstid? Eller ska vi liksom ha ett arbetstidsavtal som är så här, alla lärare har inläsningstid i sitt schema typ? Det är rimligt liksom. Men vi har ju för fan tio timmars eh, egen planering. Som inte alls är avsett tror... för det. <laughs> Eller så. Ja, det kan ju Det är ju egen tid. Jag tänker ju ibland. Eh, nah, nu läser jag ju ändå. Jag är ju inte. Jag får inte vara med. Sen är ja, jag eh, gör alltså absolut. Men... Jag, jag läser också. Jag ser inte att det är dåligt men jag bara säger vad Var går gränsen för liksom moraliska krav? Nej, men det är Jag tänkte att, jag här, att... lärare skulle kunna sjunga. för mm. man skulle sitta vid pianot och så här. Det har jag ändå sett, här, nej Man kan vara bra lärare ändå. <laughs> liksom, var, var går den? När på den linjen kommer det liksom här du måste läsa. Hur mycket måste man läsa för att vara en bra lärare? <laughs> liksom. <laughs> nej, men, nej, men, liksom, så här tänker jag. Att jag tycker mm. att man behöver eh, ha läst ett visst antal titlar för att kunna undervisa i litteraturhistoria. Så, så det liksom, är du måste läsa varenda bok du visar om det, det tycker jag är 100 ja. Du kan inte undervisa på ett, ett trovärdigt sätt om ett område du inte själv känner till. Nej. Eh, och där någonstans tar du slut. Sen om du vill lära dig idrott och inte läser romaner det, kör, det, har, jag, det har jag ingen åsikt om. Eh, likväl som du kan vara en jävligt slö svensklärare som inte tycker om att gå på gym. Ja, fast, alltså, det säga eh, fast jag gör, gör det ändå. Från med idrottsläraren ska vara liksom... Det I alla fall liksom, du vet, läsning. Ja, ska jag ska liksom prata om att så här... Ja. i liksom, Det förstå, att man ska så här, du ska kunna möta liksom, de här idiotkillarna som bara vill spela fotboll. Och vara så här, ja ah, fast du vet den här grejen också. Det här är intressant, här finns det någonting bra. Det kanske inte är du som vill sitta i bok i händerna på dem. Men det är så här, att liksom... Jag, jag ser fram emot att det skulle kunna finnas idrottslärare som liksom står i ett klassrum och säger så här, fan läser du? Är du böger eller du vet, den grejen? Och, och där är det ju som liksom känns det fel någonstans. På samma sätt som att liksom, på många ja. sätt. Men fattar du? Hela, hela den meningen <laughs> var men, kanske det är liksom, fel. Det man, liksom man, man på något sätt liksom misslyckas mm. med, med sitt uppdrag. Och på samma sätt tycker jag så här. Allt. Om man som liksom, svensklärare i storklass för någon och skämtar på ett opassande sätt om att säga liksom träning är för liksom folk som är ointellektuella eller vad som helst. Att det också skulle kunna vara ett sätt att säga, nej men det där är inte liksom, vi ska inte liksom promota sån ideal. Alltså jag köper att det finns... En, en lista med grejer som är det där vi ska vara bra färgbilder åt olika håll eh, och att det gäller alla och jag förstår den grejen men, men det är också såhär vi kan inte ha det känns som att listan av så här, saker vi förväntar oss att föräknade skulle vara nu det, är liksom det som är här, den moraliska delen så här, mm -hmm. så den blir ju hela tiden kortare och kortare för minst är att lärare också människor typ och vill man behålla läsning som är såhär det, här, jo, men det här är viktigt att det står på listan alla lärare borde vara läsande människor för att här, kunna Liksom jag tycker att det finns ett visst resonemang i att så här, alla lärare borde fortsätta plugga på universitet. Ta typ fem högskolepoäng per år eller liksom vad som helst. För att sitta i en position där man lär sig nya grejer gör att du också kan förstå hur det är för andra. Men då ska man ha arbetstider. Annars är det liksom bara så här, moralism. Och jag förstår vad du säger. Ja. Det, det, det är inte helt fel. Alltså, förtroendetiden är ju tänkt för, det är tre saker det är nedskrivet, visst eller Spontana elever och föräldrakontakter visst för efterarbete och typ för förkovran, tror jag man kallar det och där kan man väl se att som svenskare ja. inom litteratur om du ska i litteratur så måste du liksom dig inom vad är ny litteratur på samma sätt som att om man är ändå lärare så måste man förkovra sig inom liksom vad händer inom forskningsområden som är liksom relevanta för, för det jag undervisar om, eller liksom vad, vad finns det för viss forskning inom, inom matematik eller så, eller liksom vad finns det för, eller det finns en massa mm. olika material som man liksom behöver här, leta runt efter och det är det som det är tänkt för. Men om man nu menar på allvar att så här, om man alla lärare borde läsa, det är en naturlig fortsättning av att vi har de här läserlistorna. Då vill jag ändå, äh, bapp, bapp, när, när har man tid för det? <går> vad har arbetet för det? Nej men jag tänker ju att det snarare jag trodde faktiskt frågan var på lärarutbildningen. För jag tycker att man läser mindre. Det ställs lägre krav på. Att man ska ha läst. Och vad man ska ha läst. På lärarutbildningen. Mm. De, det upplever jag markant. Har sjunkit. Och det sjunker varje det år. Jag och, det jag är problem, och det tycker jag är problematiskt. Sen vad som händer. sen När du är i yrket. Så kan du ju också. Eh, du kan li, vila lite på. Alltså, nu, just nu så, så fick ele mina elever välja väldigt många böcker inom ett område. Och då, var, då är det ju några där som jag inte läste denna mm. vecka utan för några år mm. sedan. Och det är klart att det kommer att bli problematiskt. Men jag har ju ändå läst dem fast jag kan leva med att jag läste dem för ja, länge sätt. Ja, det är inte så, så uh, Det är ändå liksom skillnaden av att ha varit. Vi pratade om det liksom för några veckor sedan i, i podden om att så här, du vet som lärare räcker inte med att du kan i ämnet måste också kunna förklara det området för elever. Du vet det här kunnandet om ditt ämne. Mm. Och där är det ändå så att alla med här titlarna du undervisar om du har jobbat som lärare som så många år som du har gjort det är ändå ett territorium som mm. du känner till och som du är bekant med. Så vilken elever som helst som hamnar i de områdena kan du då vara så här så här navigerar du, så här du fram här finns kunskaper, här är det du kan hitta du kommer inte bli överraskad mm. av det. För du jobbar med det förut. Så, att, så att, det, där någonstans <laughs> finns ju inte ett argument. På så här, men har man koll på det så har man koll på det. Sen är det klart att man tjänar på att upptäcka de här sakerna och läsa om saker, Men man måste inte läsa om allt varje år. Det känns jordnärligt. Men jag, jag tyckte mm. att det var ett, ett intressant resonemang. Det kändes som att lite rätt, lite fel. Jag köper tanken om att så här, lärarutbildningen borde tillbaka till att vara en utbildning där man är på plats obligatoriskt. liksom Från 9 till 5 måndag till fredag. Det tycker jag är absolut är rimligt. Och att det liksom kanske finns för mycket självstudier där. Och det har kommit ur en, Ett ekonomiskt liksom, perspektiv att, att spara pengar Eller att det har kommit från ett akademiskt perspektiv Där man har liksom velat professionalisera utbildningen eh, Och då mm. har man liksom Lyft den akademiska nivån istället för att Se att det fortfarande är en yrkesutbildning då. Eh, mm. Ja, det var ett litet ämne Ett litet ja. sidospår, som inte skulle ta så lång tid Som tog tusen år i alla Ja men som är intressant. Ja, men jag tycker det är intressant. Jag tycker det är intressant hur yrket förändras. Som jag ska ta oss vidare på. Vad jag har tänkt på den här veckan. Och som jag har grunnat på ett tag. Mm. Eh, under lovet. Mm. Och det är ju. Eh, det handlar egentligen om. I våran elevhälsa. Eh, för att. Elevhälsan har vi ju haft. Har vi ju. Och jag har de senaste åren jag liksom har funderat en del på, vi har ganska mycket lagstiftning om vad rektor ansvarar. Rek rektor kan inte delegera sitt ansvar för elevhälsan. Rektor kan delegera i princip allt annat, men inte det. Och det, tycker jag är, och det har ju gjort att jag har gr grundat en del på att rektor måste liksom, liksom träffa elevhälsan varje vecka och ha elevhälsomöten i alla fall är det så på våran skola. Att de träffas liksom, elevhälsan träffar rektorerna i plural varje vecka under en förmiddag. De har liksom elevhälsoavstämning. Mm. Det är en betydligt högre procentsats än vad rektorerna träffar lärarna på en vecka. Och när man räknar ut det så börjar jag fundera på, de är pedagogiska ledare, men det pedagogiska ledarskapet kan man delegera. Men man kan inte delegera elevhälsoarbetet. Och det där tycker jag är lite knepigt. Det blir liksom så här, vad är skola? Och varför är det, varför är det så? Och då kom jag över, ramlade jag över en krönika skrivet av Filippa Mannerheim som är en profil på skoltwitter det gamla. Hon brukar argumentera väldigt yvigt och väldigt mycket. Men, men som jag tyckte var väldigt intressant. Hon är ju väldigt mycket för att lärare ska verkligen undervisa. Det handlar om undervisning och det ska jobbas med undervisning. Och Många gånger det händer, jag håller med henne ibland och ibland håller jag inte med henne som det är här i livet. så. Men den här texten var intressant för att hon tog upp någonting som jag hade glömt. Och det är ju det här att 2011 så gjordes elevhälsan om. Från skolhälsovård till elevhälsovård. Och jag minns, eller elevhälsa, inte vård. Utan elevhälsa. Från skolhälsovård till elevhälsa. Mm. Och jag hade glömt det. 2011, att det var så. Jag minns ju att det bytte namn. Men jag minns inte att det bytte innehåll. Nej, inte det, det. Men... Nej, eh, men det är ganska... Eh, det där lovet. vad gör du? Dricker Japp. du? Nej, energidricka för att hålla mig vaken. <laughs> Förlåt, jag kan klippa bort de djurna eh, men, men jag kan nej. inte klippa dem för dig. Men jag vill klippa dem till det, det blir bra. Ja, mm. ah, det är bra. Eh, nej, men så här. Eh, så så det här är sko och skolhälsovården handlade om alltså att vårdkedjan, alltså skolhälsovården hade koll på... Eh, både, alltså journalerna från grundskolan, mm. alltså det blev liksom en förlängning av barna alltså det här som barnen går, barna, bar, barnavårdscentralen ja. mm. barnavårdscentralen ja precis, det var ju skolhälsovården var en förlängning av barnavårdscentralen men när det bytte namn till elevhälsa så blev den konsul konsultativ mm. Mm. alltså man, man, man konsult, konsulterar och förebyggande och hälsofrämjande skulle det bli och det skulle inte bedrivas någon vård Nej. utan vården blev, försvann ur det här perspektivet och istället så fick ju då klassföreståndaren ett mentorskap och ansvar för hela individens mående. Och det ansvaret föll då på läraren. Och medan då elevhälsan med sitt vårdkompetens. Den här vårdkompetensen liksom försvann. I att bli hälsofrämjande istället. Och då ska man då konsultera och vara stöd till läraren och skolpersonalen. Men det ska bara handla om pedagogik. Och ingenting i skolan ska egentligen handla om vård. Och, då, och, då, och, då, och det här är ju lite förvirrande, tycker mm. jag. För att eh, eh, Filippa driver ju tesen att vi måste ju få våra roller tillbaka igen. Det blir jättekonstigt när elevhälsan ska råd, ge, alltså ge, ge lärare råd i psykosociala och hälsofrågor. Istället för att bara ge. Och skicka eleverna till, till vårdcentralen. Det gör ju att elever ramlar mellan stolarna. Och kanske är det så. För sen fick ju Filippa Mannheim ett svar några veckor senare av en skolläkare som sa att hon har varit skolläkare hela sitt liv. Och hon saknar skolhälsovården jättemycket just för att vårdkedjan blir bruten. Från barn barnavårdcentralen så finns det ingen längre som har den här kontinuerliga hälsouppföljningen. Utan den har liksom försvunnit i det här elevhälsouppdraget. Mm. Så försvinner själva elevens mående. Och vi ser ju som en konsekvens av detta att vi har ganska fulla eh, möten hos BUP och vi har, det, det får gå ganska lång tid. Kan det ha med detta att göra? Det har jag funderat på. Det är väldigt intressant, eh, eh, Jag tror ändå att det finns, alltså så här, nu är jag en expert på vad de håller på med i elevhetsan, eh, men vi har typ 15 personer som ingår i våra totalt. Ett gäng av dem är ju skolskörterskorgen och skoläckare som kommer någon gång då och då. Så det finns ju uppenbarligen den, den aspekten av det också. Men det är inte alls kanske lika stor del. Men uppdraget, jag, jag förstår precis Nej, men vad du säger men men med det de vad får... jag läser läst den texten också. Och min generella bild av så här elevhälsa och liksom specialmänniskor, eller lärare och så, är att det, det finns verkligen, det, det, det är lite som risotto. Det är antingen det är på två olika sätt. Antingen är det asgott eller så smakar det toffla liksom. Och det är lite den grejen med, med liksom det här också att antingen är det så här asbra samarbete där alla förstärker varandra eller så är det så här man sitter bara och väntar på att de andra ska göra ett bättre jobb typ. och att det handlar ofta om att så här, mm. Mm. jag tror att lärare inte förstår vad speciallärare och specialpedagoger jobbar med så man tänker så här, fan kan de inte bara göra någonting kan de inte bara hjälpa till någon antingen de ber hjälp att få bra av med jobbiga elever eller att man går och tänker så här ge mig lösning då slutar sitta och dra dravla massa skit och liksom, man går på en möten som är såhär mm. Idag ska jag berätta för dig vad en elev med autism behöver. Man bara, jo jag vet för att jag har jobbat med autisten så många år det här laget. men när får vi resurserna för det? Är det så? Att det är något djupt förnedrande mm. i det. Och samtidigt så sitter många speciallärare och specialpedagoger och elevhälso- och människor och säger så här, Varför kan jag inte lära att bara fatta? <laughs> varför, varför kan de inte bara ta till sig det som jag säger? Typ? Så det, det finns ju liksom verksamheter där man har samarbeten eller verksamheter där man har Liksom misstrum mot varandras alltså yrkeskompetenser någonstans. Och i det så tror jag att ur den känslan så kan jag mycket väl förstå att man kan komma så här: får bara lägg ner skiten. avskeda med 15 människor, människorna, 15 15 lärare så är vi alltså jävla mycket bättre resultat. Så. För att liksom man bara, jag får ändå ut något av det här då för jag måste läsa allting själv. Till sist kan det bli det ju att man slutar anmäla saker till elevhälsan för jag får ändå bara tillbaka det, Om man inte förstår varför man får tillbaka det och tycker att det är en bra lösning så. Så är det bara så. De bara rätter ner skiten då. De så där kan jag inte hjälpa till mig. Eller får jag gå till vårt där här, här. Eller liksom så. Så jag kan mycket väl förstå att det finns en, en, en misström mot det. Och jag kan mycket väl tänka mig att det finns. En, en liksom. En eh, skyttegravsgrej som inte är bra för någon. Inblandad i det. Eh, jag kommer inte ihåg det här bitet som, som du beskriver heller. Jag förstår mycket väl att det finns. en Alltså själva vårddelen delen. Den, den biten som skolsköterskan skötte Den biten som liksom skolläkare sköter, den biten som jag inte får ställa frågor om som jag inte har något som är rätt att veta om saker om. Det är liksom så här, de måste ha elever för föräldrar tillstånd för vem som prata och diskutera om vissa saker. För det är helt tågande att vara sekretess. Liksom, det är kollegor som jag jobbar med men som verkligen har helt egna jobb också. Jag förstår den grejen och det behöver vi satsa kanske mer på. Min bild är inte att det har monterats ner så himla mycket. Utan snarare att det finns fler kategorier och andra yrkeskategorier. Det är liksom Psykologerna och det är kuratorerna, och det är framförallt psykologerna och kuratorerna. De som har mer konsultativa liksom, <kör> uppdrag, och det är inte sällan som de själva får definieras här. Ibland kanske de träffar någon elev, ibland kanske de liksom jobbar aktivt med de delarna de själva känner för det. Och, och när de inte själva känner för det så blir det väl så här: ja, Men lärarna får ju sköta det här och det här. Och då tror jag att det är framförallt är i en verksamhet där man inte har alla de musklerna som man behöver. Så liksom för att sig själv så eh, avser man sig ansvarig för vissa saker. För att de har inte tid att träffa de elever som behöver bli, bli träffade. Och då ser man att vi får hitta någon annan lösning som är mer effektiv. Lärarna får sköta det De får jobba med det på gruppnivå. De får liksom göra det här och det här. Eller vi skickar skicka till, till vårdcentralen. Eller vi skickar skicka till liksom vad det finns någon annan annanstans. För att liksom värja sig. För att inte gå under av, liksom, av differensen mellan, mellan behov och resurser. Och i hela den kedjan, i hela det systemet så är det liksom lärare de sista som har mandat att säga, nej jag kan inte lösa det här, någon annan får lösa det. Utan det är alltid liksom andra kompetenser som får lägga över saker på lärarna. Skulle liksom, din skola bli av med hälften sina bibliotekarier, för de är sjukskrivna men vi inte ersätta det, då kommer lärarna för svenskarledarna att ta ansvar för böckerna. Skulle liksom eh, mm. IT-administratörer försvinna tillfälligt det ta sex månader innan vi kan ställa någon ny, då kommer alla lärarna få byta ur för eleverna. Det är, liksom, det är alltid lärarna som får ta upp liksom, det som inte blir gjort av andra. För att andra yrkesgrupper är färre på en arbetsplats. Och därför har de, tror jag, mandat att säga att vi kan inte göra det. För jag är bara en, eller vi är bara två. Medan liksom, vi är 89 personer på den här skolan som jag jobbar som lärare. Vi hinner inte med. Det kan vara sant, men det låter helt orimligt på ett annat sätt. Och därför så bara, nej, men ni får ta ha en om det här också. Och där tror jag det kan finnas en frustration som känns så här, vad fan ger mig bara Liksom mitt eget uppdrag ligger inte på mig annan skit. Och i det så tar tillbaka en institution som var sköter där åt mig. Det läser jag inte i hennes stora artikel. Ja, delvis. Men jag tänker också att det handlar om vårdaspekten. För att Eh, vi, nu så ska ju, kommer ju till exempel elevhälsan, vilket de gör helt rätt. Vi har ett bra samarbete med elevhälsan. Men, men jag tycker att det blir, när rektor träffar elevhälsan oftare och möter då elevhälsans syn på, som se, ser på problem utifrån sin profession mm. och rektor träffar, och som ska styra verksamheten, träffar... Eh, den personalen oftare och pratar om elevären utifrån det perspektivet oftare. Då får vi också en snevriden liksom syn på, på bilden mm. eh, än när vi pratar om pedagogiska frågor, som är mycket större och mycket. För, för mig så är ju, är ju läsningen en större fråga än. Eh, Vissa specifika eh, neuropsykiatriska sjukdomar. Alltså, mm. det, det är inte liksom. Det är inte, det är inte där mitt fokus är. Egentligen, eller mina största bekymmer är i min yrkesutövning. Men det har lätt att ta över handen. Och det här att vi är liksom indelade ofta i arbetslag med fokus på elevens mm. liksom, hela hälsa. Snarare än fokuserade i ämnen och undervisning. Så att väldigt mycket möten tenderar att hamna i det. Men, det är, men sen är det ju också så sådär att när det då blir konsultativt mm. Istället för att man som tidigare också hanterade vårdärenden, att man följde upp, att man fick en journal som gick från Varnavårdcentralen till Skog, och att det var en journalföring som inte bara var PMO där man skrev en anteckning om, utan att det faktiskt var riktiga journaler som man förde. Eh, alltså vårdjournaler, som då kunde gå vidare till vårdcentral och som kunde, liksom där man kunde samarbeta i ett hälsoperspektiv, då tror jag ju också att de här barnen som... som alltså vi har ett segregerat land. Vi har ju... Alla barn tas inte om hand. Alla barn får inte möjlighet. Men här skulle vi kunna fånga upp barn på ett mycket tidigare stadion. Jag alltså vet inte, är du nog finna på grundskolan och gymnasiet här? eller vad För jag är ganska säker på att oldrömsjournalerna finns. Alltså, hos, alltså på... på skolan, hos, hos skolsköterskan och liksom, med skolan. Jag har haft fler diskussioner med, med, med, med de skolsköterskor gör med. Där de hänvisar till saker de ser i journaler och grejer. Från tidigare, från liksom... Jag har haft, utan att nämna specifikt, jag har en mil ifrån. Men liksom, det här man kunde se redan när de här barnen var liksom, tre år gamla. När de var på de här och de här grejerna. Och så. Att, att man verkligen kunde hänvisa tillbaka till Ja... Nej men, det, nej men grejen är ju den att, att vård, så det var den här läkaren som skrev att vårdkedjan blir bruten, att man hade mycket större och rikare vårdhälsoarbete förut än vad man har nu och mycket större möjligheter att ta om hand utan nu så hänvisas man till vårdcentralen på ett helt annat sätt. Eh, jag vet Nej, inte det, det. det här får vi väl ta reda Jag förstår grejen Och jag ser inte att det är fel Jag håller med om att det är viktigt att vi får värna så vi har samma mandat och säga, Det här är inte det jag är bra på liksom, Det kan inte vara det här som jag ska ta hand om ja. Bara för att ingen annan hinner ta hand om det Så det är skitviktigt att vi kan göra Nej. det I alla ärenden <laughs> vi har I allt från att så här, ja, men, Administrera skit till liksom så Uh, på min skola, det, det som stämmer mest när det kommer sådana Det är var varenda jävla gång vi ska i, ha idrottskupper vilket är varenda jävla lov eller långhelg som finns då ska vi vara på möblera om för att säkra upp att värdesaker inte försvinner <skratt> liksom hur fan kan det vara <skratt> mitt jobb att göra? Bara för att någon eh, ska tjäna pengar på att hyra ut någon jävla fotbollslag, det, fan jag hatar det det, det, det kommer alltid sådana syreuppgifter ja. och, och gud nådde om de ska börja lägga på liksom så här. Att nu ska liksom behandla och behandla. Nej, det går inte. Du det, det är så professionellt Nej, professionellt. Liksom. Men... Där måste det finnas. Och det ja. kanske är världens skola jag går på för, där vill jag jobba på. för där finns det också så skogsköterskor som tar hand om medicinska grejer när de behöver. Det finns någon kurator i alla fall som går och pratar med liksom, om man behöver. Det är inte alla som, behö som behöver det som får det. Men liksom, att, att säga att det inte finns ett vårdande... Liksom, inslag i, i skolan idag för att IHT bara sitter och konsulterar det tycker jag känns lite raljerande faktiskt och, och jag vill gå tillbaka till det du sa i visst är det nu i den inspelning som inte längre finns kvar men, men du snackar om att liksom att det vet det relationen som gör att man vill vara lärare och sen så att det är liksom den biten som finns där har man den inställningen så mm. tar man ju på ett ansvar som är större än sitt ämne typ är du med? Och jag ser inte Nej. att det, det är mer det, det gör att det är okej okay att det är in på kuratorer och liksom psykologer och att liksom lärarna kan göra det här bättre och så. Men det finns ett argument för att de det kanske är skillnad på liksom var det något i skolsystemet man jobbar. Jag träffar mina elever eh, i en bra organisation så träffar jag mina elever fem dagar i veckan i alla fall. Så kanske inte hela tiden fem dagar i veckan men, men liksom både jag och mina mentorskollegor vi ser dem varje dag vi liksom har en annan möjlighet att bygga relationer till dem än vad en del i elevhälsan har. Jag har en del kollegor som är, med som är de mest uppskattade människorna på hela vår skola. Som varenda gång de kommer in om syvnål så börjar de övriga Ja, det är Selma! Och det är liksom trollkonsnärer utifrån hur lite tid de egentligen har med eleverna. För de tar varenda tillfälle de får. De är magiska människor. Men jag förstår också om det finns elever som är så här Jag vill inte gå och prata med någon tant jag aldrig träffat förut. Jag skulle hellre prata med er. <laughs> och, och i det så finns det någonting mänskligt. Det finns någonting rimligt i det. Som jag tycker borde kunna ingå i en organisation som ändå är någorlunda välmående. Även om jag absolut inte vill ta över för att de inte har tid eller möjlighet. Jag vägrar liksom acceptera den, den ordningen. Så är det fortfarande så här, någonting i det känns fel. När jag läser den texten som Filippa skriver om. Så här, ge mig bara mitt ämne, ge mig min undervisning. Det är lite det här taskigt läser läsa in mellan raderna, liksom lite överdrivna vi liksom sitter stärka med min eleverna mår. Jag är här för att undervisa litteratur. Förstår <laughs> du? Liksom. <laughs> men det, nej, nej, men nej, men jag, jag tror att men, ja, jag tänker jag, men tror jag, att jag, att jag att vill inte säga det. Jag tycker jag är men jag får den känslan då och den känslan kan jag inte hålla med om. Mm. Nej, den nej, nej, nej, eh, men jag tror att, att vi, jag, för jag, jag har inget, jag vill verkligen understryka att jag inget, jag tycker elevhälsan är fantastisk, och att, eller att vi, att vi har det samarbetet och, och på det sättet, men jag funderar på dels snevridningen, dels våra barns eh, liksom, ohälsomående, mm. alltså att, och att jag upplever att elever liksom, fallen mellan stolarna, att de inte blir utredda så som de ska att mm. inte, alltså det är Absolut. någonting som haltar i vårt hälsoarbete och vad beror det på och kan det vara så att det här förändringen mellan skolhälsovård och elevhälsa, att den var större än vad jag fattar det här behöver jag ta reda på eh, Jag återkommer när jag har gjort det eh, Inte bara läsa två Debattartiklar som var, höll med varandra Utan jag ska Ta reda <skratt> på det Det var jätteintressant att få prata med folk som jobbar med det perspektiv också För att få den, den, ja. eh, den berättelse Det var jätte för det är ja. Jag tror det finns någonting att gräva i här Och jag håller med om att det, det finns jättebra mm. När det funkar bra så är det jättebra Men helt ärligt, alla kort på borden Jag är också den första som stär jävligt mig på när man går på sådana möten och man märker att så här, här är en människa som ser ner på mig för att jag är bara lärare. Typ. så köper in i den här kulturen mm. en del. Man märker egentligen ganska tydligt på vissa människor att liksom, här är någon som är här för att förklara för mig hur är det jag borde göra mitt jobb bättre. Och som liksom inte alls är här mm. för att ett ärligt samtal eller så. Och mm. att sådana människor får betalt av skattepengar är ju typ <laughs> <laughs> jag förstår, jag förstår också att det finns ett så här en, en skepsis mot vad vad är det här egentligen bra för typ eh, så. Ja. Mm. Eh, eller yes. hur? Eh, hör, hör du Jakob? Mm. Jag tror att detta också var en vecka. är det då vi undrar över. Ja, det kan vara. Jag sparar mitt andra ämne till. Nej, men klockan är 45. Nej, jag över det jag, jag, jag Visst, Vi undrar över så sparar jag mitt ämne till. Det netträckar så tar vi det då. Det blir lika bra. Då behöver jag inte förbereda nästa avsnitt -ha -ha. Jo, Leksand i förväg in. det här var himla roligt <laughs> Men nästa vecka så ska du också lära dig Hur man kopplar in sig på sin dator Ja, någon dag ska jag lära mig det Det kommer ändå jag, jag, jag hade workshop i make in nu På eftermiddagen Så det är det några nya fyra som inte var där förut Då var Det var en som mm. hade lite otur Han liksom fick två, tre datorer som inte funkade Och så är jag så här, men du har med idag Aha, det har jag haft hela livet. <laughs> och då tänker jag, det, det är lite det jag sammanfattar <laughs> idag också. <på laughs> otummetekniken. Vissa människor har bara så här, genetisk otummetekniken. Jag brukar inte ha det, men idag har jag haft det. Idag har du haft det, och jag har ändå fått igång mina maskiner. Hopp. Eh, så att jag känner mig nöjd och glad. Ja. Eh, det var härligt att prata det med dig. Vi ses igen och hörs igen nästa gång. Gör veckan. vi? har ju, tagit. Hej då. Vi här i Skolsverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Korinberg och Jakob Möllstam